Arratsalde izango dugun gonbidatuaz, eh, lehen esan dizak ke zu edana zera da, ezagutzen dugulaz, Ze eh, inoiz etorri izan zaigu, ba Sumalakar eh, museoan eh, egiten dituzten eh, gauzak eta prestatuta dituzten hoietaz hitz eh, egitea. Xavier Vegetala berarratsalde hon Xavier. Hola, ratzen. Eta gaurkoan eh, ba, museoaz ez, baino jaia museoko pertsonaia batetaz eh, hitz egiteko eh, torrezara. Eh, gure pertsonaia eh, gaur Bixenta eh, Mogel izan gomenda. Bixenta Antonia Mogel. Bixenta Antonia Mogel, hori da. Izen ederra zuen, emakume honek. Bai, garaiko eh? izen edetako bat. Importante edetako bat haizu, eh? <laughs> bueno, emakume hau emezu e, hartzi emeretzi garren emende arte oietan bizizten Baizu malakarre garaian pixka lentxeago jaio eta gero gehiago bizi, bueno, gerran etzelako hil, beste bezala, mm -hmm. baina justu bai bere garaikoa Bere gara garaioartakoa da Ederki, ba irbitxe bala emasai zu eta e, zuke aurretik e, zenekarren e, asmo horrekin ezagutu desagun lenda bizi pixka bat Antonia Mogel bera, Bizenta Antonia Mogel bera eta ezaguzu eh bueno Zergatik eta e, inorre aukeratzekotan erreparatu duzun emakume horetan. Zergatik egin zaizu interesgarria, e, zergatik dupena emakumea oa beto ezagutzea? Bai, hasteko batez ere emakumea delako. Garai hartako emakumea ola importantzi historikoa idotzen dutenak oso gutxi dira, Euskal Herrian gutxiago, eta Bizent Antonia Mogel horretan oso importantea da. Ze ezagutzen dugun lehen Euskal Idazlea delako. Mm -hmm. Idazlea baino egia zen itzultzailea. Senzaile uh -huh. latinetik euskarara ipuionak fabulak eh, jarri zitena. Uh -huh. E, Zenolako ze bizitza zuen e, emakume honek, e, zeren zuke esan duzun e, bezala, nahiko bitxia sortatzen da, gara jorretan, bai, eta emakumea bai, izan da, aparta. ba, bueno, ba, literaturan zerbait egindu lako, bera eta zoran hitz egiten aditzea, bai, kasi, da? Bueno, kasualidade bat izan zen egia esan, e, mediko baten alabazen, egiten jaioa, miliaz ezperiuntala erogaita eta urte betera edo muez ezortz geratu zen, eta osaba osababatek markinara eramantzituen bera eta berean aia, osaba eh, mogel zen idazle euskal zalea, peru abarka zuena eta hori sezen kasoledadez arekin aziziren ikasketan mutila, baina neskak ere afizioa edo latina ikasten ari zen azeko mutilen lanazena eta horrela ikasi zuen eh, osaba, bueno, literatur zalea zuelako eta pizkada bultzatu zuelako kasoledadez izan zen eta <hum> eta zorionakari Ja, egin Gizona hau ebre osaba erlikiozua zen, ez? Bai, apaisa zen. Eta geroz honen e, anaia, horren iloba ere apaisa zen zen. Hori ere oso normala zen. Egiazani ikasketak izateko modua, modu kasi bakarra, Euskal Herritekatera gabe ba, apaisa izateko zen. Horregatikan ere apartagoa da neska honen kasua, ez? Neska izan da berak ere aitortzen du prologoa, neska izan da asko harrituko zirela nola jostorratza hartu beharrean nola dedikatu den idaztera bueno, hori e, osabaren emeritua ere bada piska bat, ezta? Bai, ez zuelako eginkizun apartatu. Hori da Lasai asko esaten al zuen, ba, ezzuk, ez duzu latina ikasiko nahiakin, eta mm -hmm. eta listo bez, baina bultzatu zuen hortan gainera euskarai aidetzeko moduan ikusten da bere osabaren eraginaga. Ukusten da, da. E, osaba paisaia izan da, eta ba beste zentzuz pedagogiko bat e, dozuela horren gainerako. Bai, bai, esaten zuen ipujionak izena berak esaten du, e, e, ez, umeentzat eta baserritarrentzat edasten zuela batez ere, bueno, pedagogiko bat dago, es literario baino gehiago. Baina gero euskara erabiltzeko orduan ere, bueno, Aukera edo Bizkaiera ego euskara biak ezagutzen bai zituen. Ordun, kasu honetan aukeratu zuen, baina Euskara nahiko garbia batetik, baina kultua da bestaletek, ez e, osabaren modeloa nolagoitere. Mm -hmm. Bueno, ta gaina lan gutxiago ematen dute olako e, bi aurrek Aribalde madira maibatean ariketak egiten eta latina ikasten, e, bestela etean ekorreka baino, ez da? Bai, baina igual ezaten al zuen ba, bueno, ez du kaldera horrezera, ez etxeko aterekin edo ikastera edo Hori mm. esaten alde zuen lasai asko, eta etzuen esan, hori ere, etzen gutxi. Esan duzu e, lentso go, idazle baino, e, itzultzaile izan e... zela emakume hau. Bai. Etzun, bera zeola, sormen e, lanik egin? Bueno, egia esan no, ez da itzultzaie, gaiartako, itzultzaie ez da gutxi, er, eta gainera, la, latinetik euskarara orduan etzen bat ere. Raxa, horrek esan ez zuen, emakumenek bazekiela bai euskaraz, bai espainolez, eta bai latinez eta hiruak irakurtzen gainera eta idazten Euskaraz mondogozio baseien baina irakurtzen eta ez. Mm -hmm. Oran bazoela nolababaiteko kultura literario bat hiru hizkuntzetan. Dena dela esan behar da, beste garai hartako emakume itzultzaile batzuek bezala, e, aitzakia zela edo okera hau aprotatu, bueno, bere komentarioak eta egiteko ere aprotsatzen zuela, ez. Kaik itzultzaile itxurapean edo, kidas le zirela. <hazitzen> zirela>, <hazitzen> zirela. Eta garrantzitsua da esate baterako eta itzulpen lan hauetan e, egin zuten lana hizkuntzaren aldetik esate baterako bai berak gaineraia prologoan beste euskaldiz leaskoak bezalako pizka justifikatu behar du, zergatik aukeratu duen eta ze eredu edo hartu behar duen baina berak ere aitortzen du azkenean art, e, diferentziak zirenak eta aurkeriak zirela benetan importantea dela <hazitzen zirela> euskaraz idaztea. Ez, eta berak azkenen horrela egiten du baina, bai ikusten da modelo bat baukala eta etzuela egiten euskaraz besterik edo etzekielako ez, hori ere euskaraz zaintzen du. Olako soba batekin, beste remedioarik etxizai ongeratzen, ez da? Bai, bai, jakin da, bai, hor, oso garbi geratzen da, baina, <hulitza> bueno, esaten dut beste mako asko ere horregongo ziren bat ere eginko zutenak, berez, berak, berak e, frogatu zuen latinakasin da izuela eta, e, berak jarri zuen hortan gogua eta hori ere ez da gutxi sortzi urtekin hasi zen. <hulitza> Bueno, beraz eta esan daiteke, lehen aipatu dituzu beste emakume itzultzaileek. E, esan nahi duzu, eh, basegola, ba ez emakume itzultzaileen korrente bat hemen Euskal Herrian edo e, Europan edo Euskal Herritik kanpo aurkitu ditugunak bezik, e, bai, gertatzen dena da pixkat, emakumeak emakumeiak aukera daukatenean, gizonen aukera daukatenean ere frogatzen dutela edo zer egiteko gauza badirela. Garai hortan eta gaur egun argiago ikusten da baina garai hartan ere bai, <hum> ez. Exeterako bazeren emakume batzuk, hoiek frantz etik eta inglesetik eh, espainolera itzultzen zutenak, bueno, garai ilustratua da, orduan duan, bueno, hor, erresagoa da batetik, Na, esan berda, ilustratu batzu gara emakumeak, emakumen berdintasunaren kontraere jokatu zutela, eh? beldurra hondia hmm. ematen ziela emakume protagonismo hartzeak, baina aukera ematen denean, hauek ere hartzen dute, baina hoiek ere egia esan kaso neko bitxiatira. Hmm, hmm. Beraz, eh, esan... Daiteke ba, momentu horretan lan egiten zuten emakumeak eta Bizta mogele tarteko... Eh... Ya, egin zutena bezain importantea dela, ba, gainditu behar izan zituzten arazoak, gainditzea hori egiteko, ez da? Bai, bai, bai ze berez, dena zeukaten oztopo, eta errexena zen, naiz eta, bueno, e, kultura pixkateo izan, errexena zen, hortan ez mugitzea, ez besterik gabe, gehien ere poemaak idaztera, ez hori baino gehiago egin zuten. Ez, eta gainera kontzentzia hori bazen zutaten, Bizentak berak esaten du, asko rituko zirela, beraz, jaberak ere pentsatzen du irakorleak gizonezkoak izango direla, gehien-gehienak, eta beste itzultzaileak eta ere gauza bera esaten dute. Mm -hmm. Eta hori hor fura gatzen da. Mm Hatoa? -hmm. Um... Baina emakumeek garai hartan ze gertatzen da. Eh, tiran ezertarako eskolaratzen, ez zuten bate ikasketarik edo mugatua ziren hauek. Gehienak geienak ez edo... zuten eskolarik gizonezkoak ere ez. Geienak dikatzen ziren ja. ba lanegitera txikitatekan geienak baserritarrak zirelako. Emakonbe mm -hmm. hau etzen baserritarra ginenik ere aitan medikuaz zuen eta gero ba hori ez osaba horrekin eta kulto kultua zela izan daiteke, baina bueno, maila ere Nolaiteko maila bateun ekonomikoa, baino gehiago soziala edo kulturala ezenango ez, garai hartako ilustraueekin Euskal Herriko ilustratuaekin harreman abestituen bere liburua ere. Orduko, bueno, Conde Peña Florida, Real Sociedad Vascongada, Amigos del País fundatu zuenari, horren ilobari, umeari leikatzen dio, baina betez ere bete aipatzen du, claro, bere, bere aitona eta familia euskaltzalea eta nekazal zalea zelako ta, ez? Horretan Or, mugitzen zen. Eta beste emakumeak ere, ba, horrunbait hiltzen ziren. Horre, helen aipatu didazuz, uman lakarregi museoan, baditu zuela ola, emakumentzako liburu e, berezisamaraak, ez bai, da, gara Hori, gehienak edo etzuten ezer ere ikasten, bueno, ez bintzatola idazten eta edo ikasten zuten ere, ikasten zuten lo, eteko, kultura general esaten dena edo, baina gero batez ere, bueno, eta museoan badire liburu batzuk erdaraz jakinak eta geienak ere frantsesetik itzuliak ba zer esaten du de casadas almazen de señoritas <risas> Oi izango da aztertzea, ez da? Eh bai, oso gauza, oso gozeku curiosoak tira, baina indi zien no osondikusten da. Bueno, liburuaren erdia errezeta errezetak tira, kozinako errezetak. Batetik. Eta, Eso, egunen batean etorri beharko duzu, eh, liburu hoietakoaren batean hartu. Ba dira ta... Eta ikusi, ba, nola jatezuten, ez? Jatezuten, zeaintzu ziren e modu onak eta bai, garaiketa. Ezan behar da, emakume entzat, baina emakume nola baiteko klasebizkatea, eta batzaz ere diruaz, eukatenak, mm -hmm. e, bueno, indizetan agertzen da, nola apaindu zenarraren gela, nola tratatu morroiaketan eskameak, e, arropa eta zer aukeratu behar den, zer ezten aukeratu behar, umeak ere nola zaindu, nola jantzi, mm -hmm. bueno, Halako gaiak. Ezan behar dugu hori, e, bueno, mende honetan eta orain e, bertan ere esagutzen dugu, lagertatzen da eta garaia ditan, Ba, horretara mugatzen e, zirela batik da, bat, ez da? Ez, diferentzia da, bestaldetik, orduan emberetze garremendian ematen asizela edo ala ematen zuen bentsat aldaketa edo ase behar zuela, ez? Iraultza politikoak eta ematen ari ziren oso importanteak eta mm -hmm. iraultza frantxesean esetareko emakume batzuk aprobetsatu zuten emakumeen berdintasuna eskatzeko eta horietako batzuk ba, gilotina pean bukatu zuten, hori izan mm -hmm. berdak izonek iraultzaileanak ere, gehienak bentsat etzeuden emakumea E, bueno, imakumearen berdintasunaren alde. Mm -hmm. Oso, que... aldaketak eta asko egitear ziren baina inbestekoak ere ez. Eh? Bueno, botua esaterako, hau ikarren lortu zen, ez, herri guztietan, aurrera tuenetan ere. Mm -hmm. e, ala ere, e, izan ziren batzuk, egoera guzti horri aurre egin ziotenak, eta, e, bueno, abere lanekin frogatu zutenak, ez da? Bai. Aipatzu dugu gaurko gure pertsona ja, e, Bicenta baina... Mogel, eta bestela hola, garaiaietan badago, ya, ja, itzulli baino gehiago, ba, ez bai, edazlea, ezer idaztera, eta hausartu zenik, ola, izenik bai, edo bada? Bai, idazleak, bueno, famatuna merizilei da, e, Frankenstein idatzizuena. Hau e, da, idazlea bat eti, baina gainera idazlea, e, bueno, genero oso bat ere E, sortu zuena, eta gaur egun klasiko bat dena. Hori ere bai. bitxikeria da, eh? Bai, <laughs> bueno, Bera ama ere oso goza kuriosoa zen. Bera ama esan daiteke lehen da edo hartzen den emakumea izan zela, Meri Gunston. Hore uh -huh. nama, ez? Hori ere, nahiko gosa aparta izan zen. eta Meri xileiren bizitza ere oso goza kuriosoa izan zen. Uh -huh. Eta em, bestela, mugelek em, itzuli zituen kusurikoa? Em... Bai, fabulak, bueno, eso por en fabula tira latinez idatzitakoak. Oia dira ezatu baterako gero La Fontaineek eta aldatu zitunak edo egokitu zitunak. Beti dira berdinak edo ez disberdinak ere badira, baina 18. mendean oso motan jarri ziren. Azken finean bauri hori ilustratuen ideia hori ez herriari erakutsi egin behar zaio eta, bueno, nola ez modu hateginean alba da eta horretan mogel izan zen euskaraz jarri zion lenda Gero 19. mendean izan ziren beste batzuk, honek, milia zortziron talaguan argitaratu behizuen. Izan ziren beste batzuk, ja, originalak, euskaraz zuzenean idatzitakoak, baina mogel izan zen euskaraz lehendabiziko jarri zituenak. E, bat ziren beste batzu, erdaraz eta samaniego, bueno, la fonten frantzises, iriarte, eta hoiek ere erdaraz egiten zituztenak. Baina beti, e, tonika horretan edo, ez? E, on, berak ere esaten du idazten dula, ume eta baserritarren zat. hor jartzen du, baserritarren papera oso kuriusa. Definditzen ditu, batetik, b maila Maile, apalago batean apal bale gure bezala, ez? Uh -huh. Hortik ateratzeko, ere, ateratzeko asmoan pixkat, baina, bueno, horrein eko hori hola ikusten zuten. Horren uh -huh. e, eh, adibideren bat edo politxia izango zen, mm, bai. zergatekan ez dugu zu kontatzen, ez? Bueno, e, ba berrak ba berrakitamari barakizula... puin argitaratzen ditu, bat aukeratut eh, oso txikia delako, eta oso sanguratzua negozu ere gurreko izot. Mabitu, Arranua eta beste egaztiak. Baina, Arrano asko jakin batek nekegabe gabe janaria bilatzegatik asmatuta zebaldu zuen bere jaiotzeegunean emanaiz ioela mai edo baizkari eder bat beste egaztiei heldu ziran bera baina hegazti txikiago batzuek arrano prestu honen etxera, ta barrunbean zeuskala itxi zituen ate bide banaka, ta irtenbide guztiak hil zituen banaka eta berekin egin ere bai egun askotan bazkari ederrak Eberragoa. Bai, hori zeik. Einola <risa> bai bai baskari zera konbiatu zillion, baina bera baskalsera. Dene dela kuriosa beres, oso laburra da, baina berak egiten duen komentarioa bai ipuia bezain Luzea edo Luzeagoa da, ez? A ber. Ipuia nektio, gizon handita aberats batzuen baskari emate eta beste palakagarriak, dakartela gezurta asmogaiztoa nekazarien kaltean. Hau ikusten da bidetxarreko irabazi naietan. Eskainiko diozke aurrez diruak erruki balituzte bezala. Eman ere bai epean gari tartoak. Hau da arranoaren bazkari eskaintzea, baina gero meren bizkarretik izenduko dira eskatuko diozketelako emanak baino gehiagoak. Laster egingo dira nekazarien gari tartoen jabe, aberastu dira berak ohek argaldu Azkoipe guztiak jan dio etelako. da herri askotan dira arrano gizenduak eta nekazari gaixo berak argalduak. Oso testo dira utzaila da, eso. Bai, gainera kurioso da, ze bueno, arranua eta igaztiena oso kurioso da, baina berak, zuzenean esatendu, nekazari etelerela bai, txorillak bai, bai, bai. eta arranuak ba bueno, hori ez, nekazari pobreziaz pobrezia ziren prestamista hoiek gero etekin egon diagoa, ez. Uh -huh. Hori bere konklusio da, horregatik ane esatendu, itzultzaila bai, baina horrein estalgian edo nola sartzen de... Egite du bere kritika sozial bat, eta oso zuzena, gainera. Bai, nekazari naldekoa. Eh? Gero beste besteipuietan agertzen da, bueno, ez, oso dena lasai, baretu, ez du inondik ere iraultzara bultzatzen, baina bai kontzintzio hori batzukan, oso, mm -hmm. bai oso interesgarria da. Pentsa zazu, no, ez tika nahi saizkibun horrelako gauzak esaten da, baindik ez dugu ikasi. Bueno, esan behar da, bere garaian ikusita ematen du dena oso lasaia, ez baserri tarrantzat eta idatzita, baina gara horretan klaro, zumalak gara eta besteak gerran ari ziren, eh? etzen gerra bakarra, izan gerrasko izan ziren. Mm -hmm. emakume honen bizitzen eta hori ikusten nari zen, hori gertatzen ari zela zerretarra gerotapora zirela eta horrek azkenen zere gartzen du ba, borroka, mm -hmm. eta honek nola baitere ebitatu nahi duela ematen du E, Euskara aldetik ere, irutu zaidana, esan da oso ulorta dela, ze hori dago, berak idatzi bezala bai, irakurri duzu ez claro, da? berak seguraski ere, pentsatuko zuen, hau irakurri batek irakurriko zuela, baina beste askok entzun egingo zutela. Mm Hortuan -hmm. behar zuen Euskara, nahiko garbila da beste aldetik, baina, bai, nahiko errasa ulertzen nahiko naiko erraxa. <hazitzen> Eta, eh, Juana Bizentak eh, hartu zuen, Fana, Bicenta, ez? Ez, ez, ez, fana Bicenta hori, hori bilintxen ez, hori eresu, kauzapollita da, baina ez duzen Bicenta Antonia. <risa> Bicenta Antonia, bai. Eh, Bicenta Antonia, eh, artutako bideonetatik eh, esan daiteke orduko beste emakumeek ere egin zutela? edo, bueno, honeko berezia da... Hemen e... Euskal Herrian bintzat ez dugu ezagutzen, baina, klar, Euskal Herrian hain gutxi ezagutzen dugu, egizan, Bizenta Antonia Mogel egizan, kasik, bueno, bai ba, ez, piskat, ikasien eta piskat ezaguna, da, ale ere ez da gehiagia ezagutzen, baina jende gehiagienak ere ez du mengo kaso ezagutzen. Eta egia esan beste tokietan ere galdetzen bauzte 19. mendeko emakume batola ba, e, importante izan zuena, ba izango ez zuta Agustina de Aragon oso gauza bitxia, baina bueno, ez horio, enfin, oso gauza konkretua da momentu zehatzetan. Badago beste gauza bat kuriosoagoa gara hartan, eta hmm? da Martina Ibaibarriaga, bizkaikoa. Hura ere militar izan zena, baina hori kuriosoago da. Koronel izateraia ja iritsi zenean, dirudenez familia frantxezek na soldadu napoleonikoak eta, eta orduan mendeku hartzeko edo soldadu egin zen. Baina, klaro, gizone... Zer egin zuen, e, beste... E, nola dugu ba, monja... E, Alferez, pues, alako zerbait edo... Berak ere hola egin zuen, itxur aldatu... Gizona zela zuen, bestela, zon, bestela e, ezin zen, inondik ere. Eta, bueno, ja koronela zela, orduan zauritu zuten, eta, klaro, orduan deskubritu zuten emakumea zela. Baina okay. koronel izatera iritsi zen, claro, emakumia zen bazen, zuzenean ja baztertenko zuten, yeah. ez zutelako, inondik ere pentsatuko koronel izatera iritsi zitekenik emako bat edo mm. igual horren beldur ziren aizu zenez ez emako meak mm -hmm. geiekizko protagonismo hartuko dute zuten Martina Ibarriaga Ibarriaga Ez dugu ezagutzen eh ezta ez ez oso, oso ezaguna Ba begira baten batek nai izango balu egin zesakien ere horren biografia segururik egingabe egongo da edo badago zerbait Eh ni egin dezutuko museoeta ezutuko gozun direk aurkitu zeo zer badago baina justo aipamen bat mm -hmm. Ekarre eh, dira zu eh, diska bat edizka berezi bat. Esaten, hau e, jartxe hau esatuko letxai dake. Bai, oso hau ere oso kuriosa elako, ez. A Islandiakoa a da, e, Rosa, a ber, ap apilidu irakurri berko dut, bai, etxatzen <güls2> dut, bat, izango, Islandiako da. entzat hori izango zela eza izabarrena esatea ez bezala ba, guretza Rose Rosa, gudmuntz dotir, edo alako zerbait. Gudmuntz dotir. Gudmuntz dotir, Ba, hau ere, jari uh, hozen honetan bertan, emezortze meretxe garran mendean, eta oso gauza kuriosu zen, Islandean oso famatu zen, bueno, hemen izango beno, ez, ahen esaten zuten, bestiak hitzegin orduko honek ja bertsoak ematen zituela. Ja. Yeah. Eta gainera bertso oso unki garriak, eta han ere orain jekizaguna da, eta kanta herrikoi bezala kantatzen dira bere bere tristureak batez ere. Ah, ta Andre Horrembertzuak dira hain zuzen ere kantuenetan agertze direnak. E, hori da, hori da, bere ah. bizitza kontatzen dutenak. Eh, nik eh bueno, gogoratzen di e, etxaunen kasua, ez? Baina hemen kasu honetan mm. emakumea da protagonista. Zer, beran eskanbe zen elegizun baten etxean eta honen idazkariarekin baita emindu zen eta honek ere maite zuen, baina claro. Baitasuna ez omen zen naikoa, etxeko alaba urdu utzi zuen, horrela ezkonduta, maialtuago batera pasatu zen gizona, eta berak, balortu zuen, da izunak, boterea eta prestigioa, eta neska gaixoa beratu zen, ba neska eta triste, nobi hori gabe. Hori, bai, gero bertsoak eta ematen zituen, bere bizitza kontatzen, eta horrein digere kantatzen dira, ez? Eta hauek dira entzun behar Horiz. Ezkerrik aurretik esan diguzun, eh, zer nolako historia kontatzen zen bertso jaitan zeren Islandiakak ez dut, zer ikusteko erika euskeraarekin, eh? ez dugu tutiko lertu. <laughs> <laughs> claro, ez, ez. Eta, ari, klaro, ingles ez zirako reituela katagutxe, grabera, blertzen dut bestela. <laughs> bueno, bukatzeko, eh, Xabier, ezaten eh, eh, da ala ere, eh? eta egia da, ba, horren oso froga gutxi dugula, ezta? Baino euskal herrian, bueno, ba, emakumeak e, beste lekutan, baino beste garrantzi bat esan dugula beste presentzi bat egizartean, e, matriarkadoa eta gauza horiek aipatze dira ez hori gure bai, gure gustorako horrela gauzak ikusi izan nahi, nahi izan ditugu, edo horrelako zerbait ere egonda gure desartean Bueno egon den edo zeo zer izan omen da noizbait ere baina egia esan praktikan beintzaia 18 19 garren mendean horretatikano oso goza zegoen eta gaur egun Horeindik e, ala bentsatzen bada ba, ere, egia esan, emakume eren egoera Euskal Herrian, ba, bestetokitan, Europako beste tokitan, bezalakoa zen ez beti egizonen menpegoten zen. O sea, lan egiten zuela eta horturak e, bazituena oitortzen da, baina hori gauza bada eta beste bada boterea. Hori esaterako majorazkoa eta esaten dazkoetan, mm -hmm. beste herritan ez bezala Euskal Herrian emakumeak e, izaten alzirela, majorazkoa eta egia da teorian baina praktikan eta hori ikertua dago, ez? E, lan historia, historikoak eta badira, esanez Gipuzkoako kasuan beintzat emakumeak gizonazen bitartean beintzat emakumea etzela mailarazko izaten. Gizonik ezpazen, pasen badenak etzekoak denak alabak zirelako edo bat apaiz eta klarapaizak gero seme alabari kutzeko ez duelako edo Emakume horren senarra ezkontzean eta dirua jarriko duelako txeko zorraketa pagatzeko, orduan egiten da maiorazkoa, baina ezken fina beti gizonik kezean edo esan daiteke. Uh -huh. Ederki Eberki, ba, begira, Bizanta e, Mogel ezagutzearekin e, batera, beste gauza asko ere ezagutu izan ditugu. Ezkerrik asko xaber. Baitazo ere. Eta... Ba, Bate daki, agian, eh ba, beste egun batean eta beste batean etor zaitezke horrelako beste pertsonaiaak eta horrelako beste gogo eta batzuk egiteko gure e, Euskal Herri honetako historiaz. Ba zu naiz bozue, ba, gu gustore etorriko gara. Pertsonajeak badire oso kuriosoak eta gainera hoien bidez mila gauza ta jakiteko okeren ematen dutenak. Eskarrik asko Xabier. Baitezue ere. suma la carrege museoa erratea radio museo suma